Ana Karenina, pista 76 Tăierile de copaci în pădure trebuiau pedepsite, cât se poate de aspru, dar pentru vitele prinse la păscut nu se putea lua gloabă. Și deși aceasta îi necăja pe pasnici și făcea ca nimănui să nu-i mai fie frică dacă vitele intră ori nu pe ogoarele sale, totuși Levin nu putea să nu dea drumul fără gloabă vitelor prinse. Se cădea da bani cu lui Piotr, care plătea unui cămătar 10% pe lună, ca să-l ajute a răscumpăra astfel datoria. Nu putea însă ierta sau amâna datoriile mujicilor răi platnici. Nu iertea logofătului greșeală că o funeață mică nu fusese cosită și iarba se pierduse degeaba. Dar renunța să se cosească o întindere de 80 de desatine plantate cu pădure tânără. Nu-l lăsa inima să ierte pe un lucrător care pleca acasă în toiul muncilor pentru că îi murise părintele, cu toate că era milă de dânsul. Nu și-o băia să dea lucrătorilor o plată mai mică decât cea cuvenită pentru lucrul din lunile de muncă încordată, dar nici nu putea să nu plătească leafa întreagă pe lună slujitorilor bătrâni din o gradă, care nu mai erau buni de nimic. Levin mai știa că, întorcându-se acasă, avea datoria să se ducă mai întâi la soția sa puțin suferindă, în vreme ce niște mujici care l-așteptau de trei ceasuri puteau să mai adăste. Mai știa că, în ciuda plăcerii pe care o resimțea la prinderea roiului, trebuia să se lipsească de această plăcere și lăsând pe bătrânul săcar să prindă roiul, să se ducă la sfat cu niște mujici care veniseră după dânsul la stupină. Nu știa dacă făcea bine ori rău. Nu știa și nu numai că nu încerca să-și explice, dar se ferea să discute despre aceste lucruri și chiar să se gândească la ele. Raționamentele îi aduceau îndoi el și îl împiedicau să-și dea seama ce se cuvenea și ce nu se cuvenea să facă. Atunci însă când nu se gândea, ci trăia, el nu înceta să simtă în sufletul său Prezența unui judecător infailibil care hotăra dintre două fapte, cu putință, care este mai bună și care e mai rea. Și ori de câte ori făcea altfel decât ar fi trebuit, Constantin Dimitri își dădea numai decât seama. Astfel, Levin treia fără să știe și fără să aibă putința de a ști ce este și de ce trăiește pe lume, chinuindu-se din pricina acestei neștiințe în așa măsură că se temea să nu se ținucidă, dar croindu-și în același timp cu hotărâre un drum al său, Dosebit și bine determinat în viață. Capitolul 11 Când Sergei Ivanovici sosi la Pokrovscoe, Levin trăia una din zilele sale cele mai chinuitoare. Era cea mai înfrigurată vreme de muncă, când în tot poporul se vedea o neobișnuită abnegație în fața lucrului, neîntâlnită în alte împrejurări ale vieții, și care ar fi fost mult prețuită dacă oamenii care dădeau dovadă de aceste calități, dar ar fi prețuit ei înșiși. Dacă fenomenul nu s-ar fi repetat în fiecare an și dacă urmările acestei încordări n-ar fi fost atât de simple Să cosești, să seceri și să car de pe câmp secara și ovăzul, să-i sprăvești de cosit fânețele, să are încă dată pârloagele Să trăier grânele de semânță și să faci semănăturile de toamnă Toate acestea apar lucruri simple și obișnuite Dar ca să prididești a face toate acestea, trebuie ca toți oamenii de la țară, tineri și bătrâni, hrăniți cu cvas, ceapă și cu pâine neagră să muncească fără răgaz aceste trei-patru săptămâni, de trei ori mai multe decât de obicei, treierând și cărând snopii în puterea nopții și să nu doarmă decât două-trei ceasuri într-o zi și o noapte. Și aceasta se petrece an cu an în întreaga Rusie. Locuind cea mai mare parte din viața sa la țară și în strânse legături cu norodul, le vin totdeauna în timpul muncii câmpului că se molipsea și el de această însuflețire a poporului. Levin se în dimineața acelei zile să vadă cele din tâi lanuri de secară și văzul care se așeza în clăi. Apoi se întoarse acasă la ora când se sculau Kitty și Dolly, luă cu ele cafeaua, iar după aceea plecă pe jos la fermă unde trebuia să pornească o trăierătoare, de curând instalată, pentru pregătitul seminței. În tot timpul zilei, chiar când stătea de vorbă cu logofătul și cu mujicii, sau acasă cu soția, cu Dolly, cu copiii ei, cu socrul său, Levin era cu gândul la unul și același lucru, care, cu toate grijile gospodăriei, îl preocupa în vremea aceea. Căuta în toate un răspuns, la a problema care îl frământa. Ce sunt? Unde mă aflu? Pentru ce mă găsesc aici? Stând la umbră într-un hambar împletit din uiele de alun, de pe care nu se scuturaseră încă frunzele aromate, rezemat de grinzile de plop proaspăt cojite ce propteau acoperișul de paie, Levin se uita pe ușa deschisă unde nevălea și juca în aer praful uscat și amar al mașinii de trăier, când la iarba de pe arie și la paiele noi, scoase de curând din mașină, luminate de un soare arzător, când la rândunelele cu capul tărcat și cu pieptul alb, care, ciripind pe substrașină și bătând din aripi, se opreau în dreptul micilor ochiuri din poartă, când la lucrătorii înghesuiți în hambarul întunecos și plin de praf, și își depăna mai departe ciudatele sale gânduri. De ce fac toate astea?" se gândea el. De ce mă aflu aici și pun pe oameni să muncească?" De ce se frământă cu toții și caută să-și arate hărnicia față de mine? De ce se omoară atâta la lucru bătrâna asta, matriona, pe care o cunosc? Am îngrijit-o când deodată, la un foc, a căzut o grindă peste ea. Se gândea Levin, cu ochii la o femeie slabă, care potriva cu grebla amovila de boabe și călca grijului cu picioarele goale, arse de soare, pe fața neregulată și aspra a ariei. S-a făcut bine atunci, dar rămâi mine sau peste zece ani, o să o ducă la groapă, și nimic nare să rămână din trânsa, cum nu se rămână nici din muierușca aceea dichisită, în catrință roșie, care scutură spicele de pleavă cu o mișcare așa de îndemânatică, plină de atâta gingă și ei. O să o îngroape și pe dânsa, și pe calul acesta pag, curând de tot. Își zicea Levin cu privirile la un cal care își purta cu greu pântecele și răsufla despenările umflate, schimbând picioarele ca să nu se împiedice de roata mașinii de treier. O să-l îngroape și pe el, au să-l îngroape și pe Feodor, puitorul, cel cu barba creață, plină de plavă, căruia iese umărul drept, alb, prin cămașa ruptă. Feodor desface snopii, poruncește ceva, strigă la femei și, cu o mișcoare iute, îndreaptă cureaua pe roată. Și lucru de căpetenie au să îngroape nu numai pe ei, ci și pe mine, și nu are să mai rămână nimic. Atunci, de ce toate astea? Levin se gândea așa și, în același timp, se uita la ceas ca să facă socoteala cât se era într-o oră. Trebuia să știe, pentru că ajude când după asta, să hotărască partea de muncă pe zi. E aproape unul și ei de-abia au început a treia claie," își zise Levin. Se duse la puitorul snopilor și, acoperind cu glasul său huruitul mașinii, răcni la dânsul să vâre snopii mai rar. Baci prea mult deodată, Feodor!" Nu vezi că se neacă mașina și nu-i treabă spornică. De drumul snopilor mai rar. Negru de praful ce îi se lipea pe fața sudată, Fedor strigă ceva drept răspuns. Dar lucră mai departe, nu așa cum ar fi vrut Levin. Constantin Dimitric trecul la tobă, îl înlătură pe Fădor și început să dea singur drumul snopilor. După ce lucră până la prânzul lucrătorilor, adică nu prea multă vreme, Levin ieși din hambar împreună cu puitorul și intră în vorbă cu dânsul, oprindu-se lângă o claie aurie de secară pentru sămânță, secerată și clădită pe arie cu multă grijă. Puitorul acesta era de loc dintr-un sat îndepărtat, unde Levin dăduse mai înainte pământ săranilor în artel. Acum pământul era arendat rândașului. Levin vorbi cu puitorul Feodor despre pământul acesta, întrebându-l dacă nu l-ar lua la anul Platon, un muzic bogat și vrednic din același sat. E cum Constantin Dimitrici. Platon n-ar putea scoate atâta," răspunse mujicul, scuturându-și spicele din sânul la sudat. Dar, cheilov, cum scoate?" Constantin Dimitrici, cum să nu scoată mitiuha," așa numea mujicul cu dispreț pe rândaș, ăsta te strânge în chin și scoate din piatră seacă cea lui. N-are milă de plugar, dar moș focăneci," așa spunea el bătrânului Platon, n-are să ia șapte piei de pe om." Unuia îi mai de pe altul altuia îi mai lasă din preț, de aceea el n-ar scoate atâta. omă și el. Dar de ce se lase din preț? Așa, fiindcă sunt oameni și oameni. Unul trăiește numai pentru nevoile sale, ca mitiuha, ține numai să-și umple burta, pe când focanăci, e un bătrân drept. Trăiește pentru suflet, nu uită de Dumnezeu. Cum nu uită de Dumnezeu? Cum trăiește pentru suflet? Întrebă Levin aproape strigând. Ești știut cum. Trăiește cu dreptate, nu iese din porunca Domnului. Sunt fel de fel de oameni. Să vă luăm bună oară pe dumneavoastră. Nu obișduiți pe nimeni. Da, da, rămâi sănătos. Zisele vine înăbușindu-se de emoție. Apoi, întorcând capul, își luă bastonul și plecă repede spre casă. La auzul cuvintelor mujicului că focanăci trăiește pentru suflet, cu dreptate, după porunca lui Dumnezeu, Gânduri nelămurite, dar foarte de seamă pentru dânsul, izbucniră învălmășite, de undeva unde până atunci fusese răzăvorite și, tinzând toate spre aceeași țintă, îi roiau în cap și lorbeau cu lumina lor. Capitolul 12 Levin mergea cu pași mari pe șleah, urmărindu-și nu atât gândurile, încă nedeslușite, cât starea sufletească, nouă de tot pentru dânsul. Cuvintele rostite de mujic avuseseră asupra minții sale efectul unei scântei electrice, preschimbând și contopind într-un singur tot un șir întreg de gânduri răzlețe, nelămurite, care nu încetaseră niciodată să-l frământe și care îl stăpâniseră inconștient, chiar și în timpul când vorbise cu mujicul despre darea pământului în arendă. Simțea ceva nou în sufletul lui și dibuia cu încântare acest sentiment nou, neștiind încă ce era. A trăi nu pentru nevoile tale, ci pentru Dumnezeu. Pentru care Dumnezeu? Ce s-ar fi putut spune mai fără noi, mă, decât cele rostite de țăranul acela? Spusese că nu trebuie să trăiești pentru nevoile tale, adică nu trebuie să trăim pentru ceea ce înțelegem, ceea ce ne atrage, ceea ce dorim, ci trebuie să trăiești pentru ceva neînțeles, pentru Dumnezeu, pe care nimeni nu poate nici pricepe, nici defini. Și cei cu asta? N-am înțeles aceste cuvinte neroade ale lui Feodor sau, dacă le-am priceput, m-am îndoit de dreptatea lor? Le-am socotit neroade, nelămurite, neclare? Ba nu, le-am înțeles în cum le înțelege și el. Le-am înțeles pe deplin, mai limpede decât orice am priceput vreodată în viață. Nu m-am putut îndoi niciodată de asta și nici nu mă pot îndoi. Și nu numai eu, ci toată lumea, toți înțeleg de plin acest lucru și toți sunt de aceeași părere. Feodor spune că rândașul Chirilov trăiește numai pentru burtă. E ceva de înțeles, rațional. Noi toți, ca ființe raționale, nu putem trăi decât pentru burtă. Și, deodată, același Feodor spune că e rău să trăiești pentru burtă și că trebuie să trăiești pentru dreptate, pentru Dumnezeu. Iar eu îl pricep numai dintr-o vorbă. Și eu și milioane de suflete care au trăit cu veacuri în urmă și trăiesc și azi, mujici, oameni săraci cu duhul și înțelepți, acei care au cugetat și au scris despre această chestiune au spus același lucru cu vorba lor înclăcită. Și sunt de acord într-o singură privință. De ce trebuie să trăiești și unde-i binele? Atât eu cât și toți oamenii avem o singură conștiință neclintită, limpede, de netăgăduit. Și această conștiință nu poate fi explicată prin rațiune, pentru că este în afara acesteia, nu are nicio cauză și nu poate avea niciun efect. Dacă binele are o cauză, nu mai e bine. Dacă are ca efecte răsplata, nici atunci nu mai e bine. Va să că binele e în afara înlățuirii de cauze și efecte. Lucrul acesta îl știu și eu și îl știm cu toții. Iar eu căutam minuni și îmi părea rău că nu văzusem o minune care să mă fi convins. Uite minunea, singura cu putință, de apururi nelipsită, care mă înconjoară din toate părțile și eu n-am băgat-o de seamă până acum. Ce minune poate fi mai mare decât asta? Am găsit oare dezlegarea tuturor îndoielilor? Mi s-au sfârșit oare toate chinurile? Se gândea Levin și pășea pe drumul plin de praf, fără să-și dea seama de arșiță sau de oboseală, încercând un sentiment de alinare, ca după o lungă suferință. Sentimentul acesta îi dădea atâta bucurie, încât i se părea de necrezut. Se înnăbușa de emoție, nefiind în stare să meargă mai departe s-a bătut din drumul spre pădure și se așeză pe iarba necosită la umbra plopilor. Își scoase pălăria de pe capul nădușit și-și sprijini cotul în iarba pădurii, stufoasă și plină de sevă. Da, trebuie să mă reculeg și să cuget la toate," își zise el, uitându-se cu luarea minte la iarba neatinsă din fața lui și urmărind mișcările unei gâze verzi care se urca pe un pai de pir, împiedicându-se la suiș de o frunză de piciorul caprei. Trebuie să iau totul de la început." Se gândea Levin, dând la o parte frunza de piciorul caprei, ca să nu împiedice gâza și plecând alt fir de iarbă, ca gâza să treacă peste el. Ce mă bucură? Ce-am descoperit?" Spunea mai înainte că în trupul meu, ca și în trupul ierbii sau al gâzei acesteia, poftim, nu i-a plăcut firul acela, și-a desfăcut aripile și-a zburat. Are loc un schimb de materie potrivit unor legi fizice, chimice și fiziologice." Și în noi, ca și în plopi, în nori și în petele nebuloase, se produce o evoluție. Evoluție din ce? Și în ce? O evoluție și o luptă fără sfârșit? Ca și cum ar putea exista un scop și o luptă în infinit? Mă miram că, în ciuda celei mai mari încordări de gândire în direcția aceasta, nu mi se lămurește totuși rostul vieții, rostul impulsilor și al năzuințelor noastre. Dar șartul impulsilor mele este atât de limpede pentru mine încât trăiesc mereu potrivit cu el. M-am mirat și m-am bucurat când un mujic mi l-a întruchipat în cuvinte. A trăit pentru Dumnezeu, pentru suflet. N-am descoperit nimic. Am aflat numai ceea ce știam. Am recunoscut puterea aceea care mi-a dat viață, nu numai în trecut, dar care îmi dă viață și acum. M-am eliberat de înșelăciune, mi-am recăpătat stăpânul. Și Levin își urmări pe scurt drumul gândirii sale din ultimii doi ani. Începutul a fost gândul limpede și vădit al morții, când și-a văzut fratele iubit bolnav, fără nicio nădejde de descăpare. Dându-și bine seama pentru un oară că pe toți oamenii, ca și pe el însuși, nu-i aștepta nimic altceva decât suferință, moarte și o veșnică uitare, Levil hotărâ că așa nu se putea trăi, că trebuia să-și lămurească astfel viața, încât ea să nu-i apară ca o înfiorătoare bătaie de joc a unui diavol or să se împuște. El însă n-a făcut niciuna, nici alta. A trăit mai departe, a cugetat, a simțit, ba între timp s-a și însurat. A avut multe bucurii și a fost fericit când nu s-a gândit la rostul vieții sale. Ce însemna asta? Însemna că trăia cum se cuvine, dar cugeta prost. Trăia fără să-și dea seama în conformitate cu adevărurile spirituale pe care le subsese odată cu laptele mamei. Cugeta însă nu numai fără să recunoască aceste adevăruri, dar ocolindu le cu stăruință. Acum era limpede pentru dânsul că numai datorită credințelor în care crescu se putea să trăiască. Ce-aș fi fost și cum mi-aș fi trăit viața dacă n-aș fi avut aceste credințe? Dacă n-aș fi știut că trebuie să trăiesc pentru Dumnezeu și nu pentru nevoile mele? Aș fi prădat, aș fi mințit, aș fi ucis. N-ar fi existat pentru mine nimic din cele ce alcătuiesc bucurile de seama ale vieții mele. Deși făcea cele mai mari sforțări de imaginație, totuși el nu-și putut închipui ființa fioroasă care ar fi fost el dacă n-ar fi știut de ce trăiește. Am căutat răspuns la întrebarea mea, dar răspunsul nu mi-l putea da gândirea care nu e pe măsura acestei probleme. Răspunsul mi l-a dat însăși viața prin cunoașterea, din partea mea, a binelui și a răului. Iar cunoașterea aceasta n-am dobândit-o prin nimic, ci mi-a fost dată, ca și celorlalți oameni, mi-a fost dată fiindcă n-aș fi putut-o lua de nicăieri. Cum am ajuns aici? Am ajuns oare cu la învățătura că trebuie să-mi iubesc aproapele și să nu-l sugrum? Mi s-a spus asta în copilărie și eu am crezut bucuros, pentru că mi se spunea ceea ce aveam în suflet. Dar cine a descoperit asta? În niciun caz rațiunea. Rațiunea a descoperit lupta pentru existență și legea care poruncește să sugrum pe toți, care îmi împiedică satisfacerea dorințelor. Asta e concluzia rațiunii. Rațiunea nu putea descoperi iubirea de aproape, fiindcă asta nu e rațional. Câtă trufie?" își zise Levin, întorcându-se cu fața în jos și începând să înnoade firele de iarbă cu grijă ca să nu le rupă. Și nu numai trufia minții, ci și nerozia ei. Și mai cu seamă viclenia?" Da, viclena înșelătorie a minții." Întări el. Capitolul 13 pe urmă, Levin își aduse aminte de o întâmplare petrecută de curând cu dolii și cu copiii săi. Într-o zi, copiii, rămânând singuri, se apucară să prăjească niște smeură la lumânare și să-și toarne lapte în gură ca din fântâni curgătoare. Prinzându-i asupra faptei, mama lor căutase față de Levin să-i facă a înțelege câtă trudă îi costă pe cei mari lucrurile pe care ei le distrug și că dacă ei au să spargă ceștile, nu o să mai aibă din bea ceai iar dacă au să verse laptele, n-au să aibă ce mânca și au să moară de foame. Pelevin îl mirase neîncrederea calmă și plictisită cu care ascultaseră copiii cuvintele mamei. Erau necăjiți numai fiindcă fusese rătulburați de la joc și nu credeau niciun cuvânt din cele spuse de maica lor. Nu puteau crede, fiindcă nu erau în stare să prețuiască în întregime lucrurile folosite de dânși și de aceea nu-și puteau închipui că ei distrugeau tocmai ceea ce îi ajuta să trăiască. Totul vine de la sine, credeau copiii. Aici nu e nimic interesant și însemnat, deoarece așa a fost și va fi totdeauna. Veșnic același și același lucru. Iar noi vrem să născocim ceva nou, numai al nostru. Iată de ce am scornit să punem smeura într-o ceașcă și să o prăjim la lumânare, iar laptele să-l turnăm și roi unul drept în gura altuia. Asta e ceva vesel și nou și într-un nimic mai rău decât abia din ceașcă. Oare nu facem și noi același lucru? Nu l-am făcut și eu, căutând curațiunea tainele forțelor naturii și rostul vieții omenești? Cugetă el mai departe. Dar oare nu îndeplinesc același lucru toate teoriile filozofice care, pe calea gândirii, stranie și nepotrivită omului, ne duc la cunoașterea unor lucruri știute de mult și atât de bine, încât nici n-am putea trăi fără ele? Oare nu se vede limpede în dezvoltarea teoriei fiecărui filozof că el cunoaște dinainte tot atât de bine ca și muzicul Feodor, dacă nu chiar și mai bine, rostul esențial al vieții și vrea numai pe calea îndoielnică a minții să se întoarcă la ceea ce cunoaște de mult toată lumea, dar e să lăsăm pe copii să-și agonisească singur totul, să-și facă singur cești, să mulgă vacile și așa mai departe. S-ar mai juca? Ar muri de foame? Însă ce am face noi înșine cu patimile și cu gândurile noastre, fără noțiunea unui singur Dumnezeu a toate ziditor? Sau fără noțiunea binelui, fără explicația răului în moral Încercă să zidești ceva fără aceste noțiuni Noi nu facem decât să dărâmăm Fiindcă suntem sătui sufletește Întocmai ca niște copii De unde vine conștiința aceasta Comună cu cea a muzicilor, Singura care mă umple de bucurie Și îmi dă liniștea sufletească De unde am căpătat-o? Eu creștin, crescut în credința Într-un Dumnezeu După ce mi-am înzestrat viața cu bunurile sufletești Pe care mi l-a dat creștinismul după ce mi-au fost hărăzite aceste bunuri și trăiesc prin ele, le nimicesc fără să le înțeleg, ca și copiii, adică vreau să nimicesc tocmai ceea ce îmi dă viața. Dar ori de câte ori vine o clipă însemnată în viață, ca niște copii când le frig și foame, eu mă duc la el, tot ca niște copii pe care mama îi mustră pentru ștrengăriile lor, simt că încercările mele copilărești de neîndreptățită revoltă îmi sunt iertate. Da, Ceea ce cunosc, nu cunosc prin rațiune, ci mi-a fost dat, mi-a fost dezvăluit. Cunosc cu inima, cred în adevărurile temenice pe care ni le împărtășește biserica. Biserica? Biserica? Repeta Levin. se întoarse pe partea cealaltă și, sprijinit în cot, început să se uite îndepărtare la o ciradă care cobora pe celălalt mal spre gârlă. Dar pot oare crede tot ce propovăduiește biserica? gândi Levin, ispitindu-se pe sine însuși și căutând să născocească ceva care i-ar putea zdruncina liniștea dovândită. Căutând adins să-și aducă aminte de învățăturile bisericești, care îi se păruseră întotdeauna deosebit de ciudate și îl ispitiseră cel mai mult. Creația? Dar eu cum mi-am explicat existența? Prin existență? Prin nimic? Diavolul și păcatul? Cum se explică răul? Mântuitorul? dar eu nu știu nimic, nimic și nici nu pot ști decât ceea ce mi s-a dezvăluit, ca și celorlalți. Îi se pare acum că nici o dogmă bisericească nu atingea miezul lucrurilor, credința în Dumnezeu și în bine, ca singura menire a omului. Nici o dogmă bisericească nu zdruncină credința de a te pune în slujba adevărului, nu a nevoilor. Fiecare dogmă, din potrivă, ajută acelei minuni care îngăduie fiecare om Milioanelor de oameni de pe lume, dintre cei mai feluriți, înțelepți și smintiți, copii și bătrâni, împreună cu mujicul Feodor, Lvov, Chiti, cu cerșetori și cu oameni puternici, să înțeleagă fără la același lucru, să-și făurească o viață sufletească, singura de preț și pe care îi face să o trăim. Culcat pe spate, Levin privea bolta în alta cerului fără nori. Parcă eu nu știu că ăsta e un spațiu infinit și nu o boltă rotundă, dar oricât mi-aș încorda vederea, nu pot vedea cerul altfel decât rotund și mărginit. Cu toate că am conștiința spațiului infinit, am desigur dreptate când văd un firmament azuriu, bine definit. Am mai multă dreptate decât atunci când tind să privesc dincolo de el. Levin încetă să mai cugete și părea să asculte glasuri tainice care șopteau între ele, fără astâmpăr, Pline de voioșie. Oare asta e credința? Se gândi el, neîndrăznind să creadă în fericirea lui. Dumnezeule, îți mulțumesc!, Rostie el, înăbușindu-și hohotele de plâns, care săltau pieptul și ștergându-și cu amândouă mâinile lacrimile ce îi curgeau. Capitolul 14 Levin privea drept înainte și, văzuci, Rada. Apoi zărit răsurica la care era înhămat voronei și pe vizitiu care, apropiindu-se de cireadă, vorbea ceva cu ciobanul. Auzi pe urmă, aproape de el, huruitul roților și un sfărăit de cal bine hrănit. Era în atât de absorbit de gândurile sale, încât nu se dumirii de ce vine vizitiul la dânsul. Se desmetici numai atunci când vizitiul, ajungând aproape de tot de el, îi spuse cu glas tare. m a trimis cu coana, a sosit fratele dumneavoastră și încă un boier." Levin se urcă într-ă și puse mâna pe hățuri. Că trezit din somn, el nu-și putu reveni în fire vreme îndelungată. Se uită la calul voinic, înspuimat la șolduri și la gât unde el rosese hamul. Se uită la Ivan, vizitiul, care ședea lângă dânsul. Își aduse aminte că-și așteptase fratele, că soția sa era poate neliniștită din pricina întârzierii sale și căută să ghicească cine erau aspetele sosit împreună cu fratele lui. Și fratele său și soția sa... Și oaspetele necunoscut îi se înfățișau un cu totul altă lumină decât mai înainte. Îi se părea că de azi înainte va avea alte legături cu toată lumea. Între mine și fratele meu nu va mai fi răceala aceea care a fost totdeauna între noi. Nu vor mai fi nici discuții aprinse. Nu mă voi mai certa niciodată cu Kitty. Pe musafirul meu, oricine ar fi el, am să-l primesc bine și prietenos. Tot așa am să mă port cu slugile, cu Ivan și totul o să fie altfel. Tăpânindu-și cu hățurile întinse calul voinic care sfărăia de nerăbdare și parcă se ruga să-l lase a merge mai repede, Constantin Dimitrici se uita din când în când la Ivan. E ședea lângă dânsul și, neștiind ce să facă cu mâinile rămase libere, își potrivea într-una așa. Levin căuta un prilej să intre în vorbă cu el. Vrea să spună că Ivan strânsese prea tare cureaua vânarului, dar asta aducea adonșană pe când Levin dorea să-i vorbească frumos. Nu-i venea însă nimic altceva în minte. luați l la dreapta, altfel dați într-o buturugă." Îl opri vizitivul îndreptând hățurile lui Levin. Te rog, nu pune mâna și nu mă învăța pe mine." Răspunse Levin supărat de acest amestec al vizitiului. Ca totdeauna în asemenea prilej se înciudase. Dar Levin își dădu numai decât seama cu tristețe cât de greșită-i fusese presupunerea că starea sufletească iar putea schimba numai decât raporturile sale cu realitatea. Ajuns la mai puțin de un sfert de verstă de casă, Levin văzut pe Grișa și pe Tania, venit fuga în întâmpinarea lui. Nene Costea, vine și mama, și bunicul, și Sergei Ivanăci, și încă cineva. Strigară ei urcându-se întrăsură. Cine anume? Unul înspăimântător. uite așa de din mâini. Răspuse Tania sculându-se în picioare, întrăsurică și imitind pe Katavasov. E bătrân sau tânăr?" întrebă rezând Levin, căruia strâmbăturile Taniei îi amintiseră pe cineva. Numai de n-ar fi un om antipatic," se gândi el. Abia după cotitura drumului, văzându-i pe cei ce veneau în întâmpinarea lui, Levin îl recunoscu pe Katavasov, care purta o pălărie de paie și mergea bălăbănindu-și mâinile în tocmai cum îl Setania. Lui Katavasov îi plăcea să discute mai ales filozofie, dar ca naturalist, nu se ocupase niciodată cu filozofia. În vremea din urmă, la Moscova, Levin stătuse mult de vorbă cu dânsul în contradictoriu. Una din aceste discuții, la sfârșitul căreia catava crezuse probabil că ieșise învingător, a fost cel din tâi lucru pe care și l-aminti Levin când îl recunoscut. Nu, pentru nimic în lume n-am să mă mai înflăcărez în discuții și n-am să mai exprim părerile cu ușurință, se gândi el. După ce coborâ din trăsură și dădu bună ziua fratelui său și lui Catavasov, Levin întrebă de soția sa. L-a dus pe mitea la Coloc, o pădure din preajma casei. A ținut să-l culce acolo, fiindcă în casă e prea cald, zise Dolly. Levin își sfătuia mereu soția să nu ducă băiatul în pădure, fiindcă era primejdios. De aceea știrea asta nu-i plăcu. Îl poartă din loc în loc, zâmbi prințul. Am povățuit-o să-l ducă la ghețărie. Vreau să facă o plimbare până la prisacă. Te credea acolo. La prisacă mergem și noi?" zise Doli. Ei, ce mai faci?" îl întrebă Sergei Ivanovici, care rămăsese mai în urmă și mergea acum alături de fratele său. Nimic deosebit," răspunse Levin. Mă ocup de gospodărie ca totdeauna. Dar tu, pentru cât timp ai venit? Te așteptăm de mult." Pe vreo două săptămâni am foarte multă treabă la Moscova." După aceste cuvinte, ochii fraților se întâlniră.